شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا او کَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ سورت اناعام کی سورت اناعام کی پڑی اول ایسا کی صلور بابونو او لباب شلو آیاتونو کیو چریک مقاصد عالیو قصبات توحیدو پو دلیلو نصران سماللذین کفروا بربیم یادلون امممم اثبت تقیامتو تسم قضا اجلا و اجل مصمن عنده او صداقت تقران او دو پیغمبر چوم آیاتیهم من آیت من آیات ربهم دا سلور مقاصد ذکر کړو او بیا س شوبहातو پیغمبر باندې داغی جوابونه چومله یې کړشی <تصفح> یا تعلیماتو په لفظ دقل سره لس قسمه دا باب تریدې پورې ختمو ښه لو م ايت دا دویم باب ذکر کوي یو کوم سلو وختم پورې ادي کې زوایجر دي په دغه مقاصد باندې چا توحید نه انکار کا او نزه ور کوي زور نه سره تخویف نه چا درسلامت نه انکار کا او نزه جر سره تخویف نه او چې قیامت نه انکار کوو نو زجر سره تخويف نه او چې پیغمبر تکذيب کوو نو اړيو له زجر زور نه سره تخويف نه جدلته ولا زور نه ور او ورته وی چې زیب وته الله زې یو کم سلوخ ورځ دا د ویم باب دي زواجرو فارې مقاصد باندې ذکر یې سر راځي کړو چله مقاصد ثابت کړل دینکارو کوم مَن لاوي ومان ازلم دین لوی ظالم بل نه چې دا دومره عظیم مقاصدونه ومن کړي ومان ازلم څوک لوی ظالم ممان ابتران علاللہ کا زبن دا وچانا جوڑکڑی پا اللہ باندی دروغا اللہ باندی دروغ سدی بنسبت شرکی ہیلے ہیں شرکو لگوری اولادو لگوری نازولی ولگوری دا دروغ پا اللہ جوڑکڑی دین یې د قضا ده مشرکین او دین سره شرک افتراء پال دروغ جوړول چې لو له برخي ور کړی دي تپوله ښه پي الله ولې اختیارات ور کړی دي د دین ده او چې حق و ته بیان نه وې د وېدا <coughs> او کذ ذباب بایاته او دروغجن کوي آیاتو نه د الله چاغي حق ده د الله وی دا څه دروغه دا یسای نه ده چې سوای دا د مشرکینو دین ده الله باندې دروغ جوړول افتراء او الله حق آیاتو نتا نسبت کول د دروغو انه لا يفلح الظالمون الله وی خبر اوره شانداده چې ظالم نه کامیابيږي نو ازلم بس کامیاب شي زجر خو ازلم لر دي چومانه ازلمو اغو چته د ظالم نه ظلم کې نو قرآن په ځنابه حکمو کو ظالمان هغه اعلی په ظلم کې ابسنګ کامیاب شي تخويف ويوم نحشرون جميعا يتقار جمع برجم کو دي لرا غوند په یوز ثم نقول للذين اشركوا یا بوو وایو بل چاتانا دې مشرکان سره الله کاری بل چا سره الله ظلم را چاړنه کوي وبوایم گا کسانو ته چې شرک یې کړل او اینا شورکا حکم الذين كنتم تزعمون چرتدي ها شرکان استا سوا چې تاسو دعوا کړې او شرکان خو نشته الله سره و بخیال به خیال کې خو کنه ها اوس کم زه د تبوس دی بغلی شي ثم لم تكن فتنتهم بیا باندې اگر دیر درځوای جواب در دي ان قالوا ما قرصرب د چوبوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم بالله چې رب زمونږ دی موږ هم مشرکان نو اځه به خلکو موږ ته مشرکان وې ګوره مسلمانانو ته مشرکان وې دی وقیاامت کې وملته کې وې نه یوازې تمون ته دیو قیامت کې مولا ته ویچې الله موږ په مشرکان نو اته among باندې شرک فتوا وکړه ضروري جواب د فتنې معنا کې کشاف علم تکن عاقبۃ کفرهم الله یو استاد کفر انجام وسو ضروري کفر دکان عاقبت دغه چې دروغ دی وی د لبنی عباس رضی الله عنه ما قطع ده دواله <سؤال> وي ای عذرهم وجوابه د دې عذر او جواب په صرف د چې والله ربنا ما كنا مشرکین علامه ابن قیم معنا کې کتاب کې روعه المحبين تلم تکو نقبۃ شرکهم الا اذا مشرکین ز شرک د قا انجام شخه چخزه تدروغ وای والله ربنا ماكن نامشرکین انظر كيف كذبوا على انفسهم اللہ ویو گو رہا تان دروغ وی مخامخ ماہ سرم درو وی حلانبو ذہم حضرت شیخ دو پینڈے باوی مو پی جوٹ بولتے ہیں برو مخامخ ناس دیو دروغ وی چمونگا شرک نہ دیکھرے د دې دې جواب تفیکرو کا انظر نظر د عقل وګوره افیکرو کا سرنګي درو وی مخامه وقبلو ځانونو او ذل لانه ماکانو یفترون رخصو دینا خدایان چې ځان نه جوړ کړیو احبیا رخصی کنافو نو دا زجرو پنکار توحید باندې او سر تخویفو یوم نحشرون در ازیس پیٹ کهی بلان بلان پیو و من ام من يستمعو ایلیکم در زجر دی پینکار در سره قران ته وکېدې خود طلب د حق د پارنا د فېزي د پارنا الله ویزی او تنه نصیب کومه چې قران غلط نیت باندې په بد نیت باندې وګ سوکېد نه او ته هو ہدایت نه نصیب کیږي بازی زدينا سوګ دي چې وګ دي تاته تا ولیکن ته په دی باندې مهو شالېګه جدي رالو وګه کې خدا مرګري وشي ایمان بار وړي نا وجاللا على قلوبهم اکنتن مونږه پیدا کړی د دې پزړونو باندې او قسم پر دی زړونو مولبان پړي سلا ان يقاهوهو اغا تقدیرات تیدی دیکی لی اللہ یفقہو ہو پر راوی چپوانشی پر قرآن باندی دید قرآن یا کراہتا این یفقہو ہو اللہ بد گنی چی دیدی ان پر قرآن پوشی اللہ قبل نعمت دشمنان محرمه کلی دي کنه فهمه ائنه قهوه چپن شي به با قران باندې قرتبيوي چ فعلنا بهم ذالکا مجازاتن علی کفرهم تکار مو سرولیو کو چ زورونه مویلہ باند کړو د کفر سزا ور کولا د یوم شرک یوم به قران زده کی دا کم کتاب کرا غلو چم به یو سړی مشرکی او شرک بک یوم به قران زده کی ولې دا خیرات ته وپی ازان نه او د دې وګونو کی بوج دے د قران وایرو کل ایتن لا یؤمنو بها کدی اووی ار قسم دلیل آیتن اے دلیلن وحجت ابن عباس رضی اللہ عنہ لا یؤمنوا بها باور نکي پریبان بس و مشران باور خپل مشرانو یې باور دي او په دلیل او په حجت باندې یقین نکي حتا د زیرا کفر او تکذیب دمرا زیات <تصفح> چ جګړې ته خبره ورسيده تکذیب کو کو نو جګړې لراله حتا اذا جاوکان تر دې پوري چرانیز دی شیتاتان اره شیخ وایي چې یو له غوږېخه واغ یناستو مایست مئ وی لےګه درس ختم شو نور ورانز دی شو استادا مطلب چې رذیبا د شکرې پر ران دشي وی چرړی ورخوان دیو کو او قران دې فو کتاب دې نه جرانلیزیشن یو یاد لونه کا ویتا چې دا وای کنا چولیا سن شي کوله دا کوم ځای دی جګړې لپاره راڼتي تر دې پورې چې را شیتات انز دې یو جادلون کان جګळी کوي تاسو را یقول الذين كفروا نوای فجګلکه دا کافران خلق ان هذا الا صافر الاولين ندي دا قران مگر قصيده په خوانو خلقو دا انته hảo کنه دغې د تکذیب ښا د تکذیب انتهادي تراوري چې د الله کتاب طبيع قصيوي او د روغ وتوي جار اللازم اخشريوي يجعلون كلام الله واصدق الحديث خرافاتن واكاذيبا وردا الکتاب تجریشتینی کتاب دې دې ته خرافاتوي قصه او دروغ وتوي وهي الغایه فی بس دا تکذیب آخري حد ته کنافا چې قران ته الاولین وې قسیری وې قوم ینا او نانو او ينؤن عنه او د مشرکان هغه خلق دم دی په دی پی جن دی شیخا څنګه چې موحد په دی پی جن دی چې قران به پخپل خي پخپل نزدکی یبل تبع خي کنه تعلم القران وعلمه او د مشرک دا خصص صفته چن هاو نانو یان او نان پخپل نزدکی نورتی اومني کوي در دې حال کني امام رازي وي قرطبي وي چه هاولاء المشركون المكذبون دې هم کې اشاره کې اجداد مراد دي هاولاء المشركون المكذبون ابن جرير وي ابي اي خاصن بے ابی تالیبو ینہا الکفار عن عزائت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تباعد عنیل ایمان سو کوئی چدا ابو تالیب پا حق کراؤلے ہو چگہ با کافران منکول دو پیغمبر دو ضررنا چې خبردار گو رہے اب اپلے ایمان نرہوڑو یا پھر پیغمبر تاسو تکلیف رساو او نابو طالب بني غلال دي زما را ورته غره زبه تاسو کومه اپ خپلې ایمان نه راوړو خو يت عام دی غيو مثال یا نهونه عنه ما نه بدای بیا چمنې کوي خلق د ضرر د پیغمبر ناوین او نان او په الله په خپل تن بیا تر کېږي ایمان پینراوړی او په اول معنی عامه به تر دا دا واخله ورزی چې د مشرکان منې خلق د قران نا او په خپل هم تن ډډی تابیر تظیم وین یهلیکون الا انفسهم وما يشعرون الله ينور سن شکو لخبلزان بهلاکت قران بيرتكيد الغلاکت ته اول اوينه هلاقي مگر خپل زانو نه داز غسوک نه کي خپل زان سوک نه هلاقي وما يشعرون زکه جدي کی شعور نشته خپله فائدې دا نقصان نه کوي دا زجر ثیکر شوم په انکار د قران سره او په انکار د پیغمبر سره ځاجه اوکا جګړې لراځي همار سره تحریف ولو ترا کتاولي دي اذوقفو علی النار چې داخله قدرت لشي فور باندې علی النار دومره نزدې تي له کډور د پاسه په فقالو دی وجری کیاله تنان ورتو افسوس د مونږ لپاره که مونږ واپس کړې دنیا ته نو خوې ایروي مونږ دنیا ته واپس کړې شو ولا نکذيبه بیاات ربینا فلجرم ومتالم شو مونږ بچرې نه زروغ کوو آیاتونه د خپل ربو وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَمُونْ بوم داغه مؤمنان نشو چې دا دنیا کې مونږ او یې وځي و سره ناس ته ولاله مونږو مقصو شو بلی داغي حالو او معلوم شو کنه حال معلوم شي باندې تا چې دې دنیا نه سرګي پټ شي کنه بیا حق او باطل په ینه دای سره دښمنۍ کولا هغه ته دومره خوک کاره شي چیرې خو نو دا مطالبه ده دی ریشتي ده چې اللهم دنیا ته واپس کامو به بالکل استاد آیتونو تکذیب نکوم موږ ته پਤਾ ولګی چې دا ډېر لوی جرمه موږ به مومنانو مرګريو الله وینا تا خودی یې رینه لګیا بل ښا بدا بل بدالهم بلکې احکارشودی تا ماکانو یخفون من قبلو اغه حال جدی په پټو د خلقو نا په دنیا کې اغلی احکار شو دا دې زګوي ښا من قبلو مبردوي بذلهم وبلع عقائدهم واعمالهم هذيه خدامت لو چمغه عملونا كلي دي عملون او منغه ذخي عاقدي خلقيو هلعم لهذيه اجرنا ثوابنا دارك عذاب وتوخونو د یو سوېچي الله مونږه عباسه <تصفح> دا هودي نه په دنیا کې پټو کنا او دیووم د خلقو نه پټو دیو خلقو ته ځانوی چې مونږ له بل لعازاب را کوي مونږ له سخت را کوي مونږ به جهنم تبوځي نه دی خو د جنتو خبرې کولی او دا غي د خلقو نه پټي کړي وي نه قیامت کې ښکارشو وبالعاق عقائدهم و عمالهم و سوء عاقبتها <تصفيق> <تصفيق> و ذلك لأن کفرهم ما كان باديا ظاهرا لهم خلق تخوذ کفر نوخ کارا خلق خویده زمون مشران دی استازان دی بزرگان دی او کفر او کارا نو قیامت کې ښکارا شي کنه ها بدل اللهم كانوا زیب ډیر ځان پټاورا پټاو ا قیامت کې هم الله به ښکارا کوي کنه ها الله خپل علم خبره کوي ولو ردوا پریوا پس کړی شو دنیا ته لاادو لمان هو عنه هو زیب بیا بیا را ګرزی ارې شرکونو ته چې دې تمنه شوې وې نو دي چوي چې مونږ به بیان وکړو مونږ به بیان وکړو الله وې دا تاسو نه دي معلوم دا غته روغ جن خلق وکنه ديګه فرشتيان نشته دي ان ملکه ازيبون یقینا چې دا ډېر سخت دروغ جن دي کزي وا پس کوم الله وين دي باق قکار کوي کنه <تصفيق> دا زجر پینکار د قیامت اخیری او دې سر بیا تخویف وقالو وايذي ان هي الا حیاتنا الدنیا نشتبل جون نشتوي مگر صرف دا جون د دنیا زمونګه او ما بمبعوسین ا نېومون غ بیا ژوند ذکر ویم دا وی چا ویچ بیا و ژوند کی بس دا ژوندې کله کډیر دې کخه دې ک خراب دې دا ژوند دې چې ځان ل مهنته کو مشقته کو ځان لیدا جون خسته کو نو جوړ دا جنهت ته اګه دا ژوندې خراب وو د اجزید غریبېونو د جهنم دې وینو د هریان داس وې کنا اگه قیامت نمانی ولو ترا اوکتاولی دے داخل ایزو قفو علی رب بهم کلج دی ادرو لشی مخام اخپل رب سرم گردہ ادری دل دی مخ کی دی قیامت کے اول با رب سرم اخپل رب سرم اسا دروغ به وی ابي ابروستو جهنم غاري تبوت لشي ماغه مخ کي ذکر کوم اده ي رستم کوم ابو اكي وذا حالذي مخ کي ذکر الله سر محمد مخ کي دل په چريولي ديتا اي مخاطبا هر څوک چي ته وي ني بعد ادي حال چانه پټ ني زګا زاده دي ترا فيذا ده خطاب عام کو مزید پرچہ دی حال و چانه پټ نی ارسوک به وی نی کلی کاش کولی دتا کل چودرو لشی خپل لب سره مخامه او قالا نوبوی الاتی تاسا الیسا هاذا بالحق دا قیامت حق ده کنا و زوم بگی شک اے ندی دا قیامت حق قالوا بلا وربنا او ابو واي او حق دي قسم می مون خپل رب باندې قسم ما بکيو مو کی ديو عادتو کنه ادا به مطلب یی اقرار وکو سن الله به موږ جنت تبو زی الله بوینا هغه دنیا وا کتاسو دنیا کې دا سوېلې چې بالا وربینا د رخوانوي کول دلته کې دا نه قبليږي قال ابو ای الله فزوق العذاب بما کنتم تکفرون مځک قیامت حق دی نو قیامت hội دي تا چېږي کې وبنده ته سزا ملایويږي نو زه او ساکے عذاب دو جد آغی کفرنا چاہمی شباکاو قد خصر اللذین کذو بلقائ ما اللہ مالاوی ارخو دیر ناکار حال دخوا دا خلق دیر تباو برباد شکوا با چلاو توی جفزو قلع اذابا دینا نور تاوانی ان خلق سوکی خوا الله ډیر ذلیل شو هغه کسان چې دروژن کړیو د الله ملاقات او چې قیامت نشته نيمانو نيمانو حتا تر دې پورې رضا جا ته چې قیامت یې په سر ودرېت کنا بغتتن ناسافه قالو نوې دي دا وخت کې یا حسرتنا الا ما فرطنا اے حسرتا اے افسوسا کم دی اواز بکی حسرت تخوا حلی که حسرت سشیده او دا دا تو بس دا دا تو بس جی اس بے اواز او آواز بے کاؤ حلی تباومو یا حسرتا نا اندیو بنده غم حزن تر موت پورې دیو خوش آلی تیبا مونگ دی موت راشی و جی مونگ دی آزابون نخلاص چکا یا حسرتن علی العباد حلتی امویلی سر یاسین کی ایزا مونگ افسوس او غم علامہ پر رتنا بیا پاغبان دی چڈیرہ کو تاہیم کڑی واد قیامت پا حق کیم نومانه لیکنه ها هغه حسرت څه شي دي چې دی و افسوس نه کوي هغه حسرت خو دنیا کې پاتې شو او خدای تعالی نشي راتله او دنیا کې او خدای تعالی تکویلوي چې هغه حسرت نن را منډکړي بیو او ستاسو تسلی به کوي واکان چې دغ نه خدمت کې دنوکړی به اوستا ک نه نهته حت تل تاوا نه کوو دلته کې حسرت س کوي یا میلوونه او زارهلهورې خو به داې روان که نه خالی نهدي برغستې په خپلو شاګانو باندې در نهګناونه اوزارهم اسامهم وذنوبهم ابن جرير وي <تصفح> ترانه ترانه گناونه زګل تبعلا گناون له شکل ور کوي ډیر بد شکل گناله لکه څنګه چې ني کمل شکل نو بد عمل لا بد شکل هغه وديرا لولي الا ظهورهم پشپلو شاگانو باندې او आवाज ووکلشی الا سا اما یزرون خبردار ډیر ناکارشه راول دي خلقو ها سا اما یزرون ډیر بد دی چې دی راول نو مرزدار یې دل د دنیا نظام سره دی په دنیا ته دید پاره تللیونو چې مرزدار راځي ما کوي غندونو <coughs> علا ظهورهم وی روح الмани وی د به حقیقت باندې حمل له کس کوئی چاو زار دا مطلب چې سختبئی پی کنه نہ باقیدوی لا مانع من الحمل علی الحقیقه <coughs> د حقیقی معنا نه چې مانع انه ویلی و ته مجاز مجاز تخصیص وروره الکیږي چې حقیقت متعذرش حقیقت نه دی متعذر وقد ولي وقته قال کثیر من اهل السنته علی تجسیم الاعمال فی تلک الدار ذکیر علماء حق پرستو ده اهل سنت والجماعت هغه په دې قائل دي جامل لو جسم ور کول نو بدن نبی تهولم کیګيو پشا باندې مرالو لشیو درس وایخه الا ظهورهم حدیث کراځی چی دنیا کې چاس شیخ لاکړی کنا او قیامت کې په سر پروتی را روان وای وزه هغه کنا مو چرته چ خلکو خو او خانوم غلا کړی دي او غټ غټ جانور میغه غواگان غلا کړی ما به کس پراتی و څور راوړي نبی له ځلان و چا با دا شپق پټه انسان خو ني هغه به حديث کې راځي چې دا او یو غاخ بدو حد د غرم لري او یا وقت پا بے دومر پرتائی لکب ما بین نمکیو دا توایف کیو اگتو خان سگی او نولسے دی دار سوی پشار آلو گی نمال ایک باوازو کیو اعلانو کی چی علا سام آئی زیرون دیر ناکار دیا دی سراوڑل دیو دنیا تا دید پار تلیو چی پاک تلیو او پلی ترالو انسان الانسان الذي في خسر كن انسان ولي تاوانو کو زکه پا کراغلیو اچه واپس تنو ځان سره مرداري درنګي وړي او دا ولي دا د رذيمو مرداري دنیا د وژنخه دي خلق تبا كن او مل حیات الدنيا الا لعب و لهو نه دې تا د دنیا د دنیا پرستو مګر لوبي او ټوق ديم ځان په دې دی حاله دي ابن عباس رضی الله عنه وي هذي حيات الكافر ته كافر حياتي هذي واهله شرك والنفاق دا دې دنیا ده كنها زمونږه په کې تش غمونه دي امصيباتو ني او, او سختي دي عداد. دا خود دی دنیا دا چمزیه اکلی ها دی حیاتو الكافر و اهل الشرک و النفاق ویلی انہ حیاتو المؤمنی یحسلو فیا اعمال صالحة دا مؤمن پو جون کی خونیک اعمال شتی فلا تکونو لعبا ولہوان دا مؤمن جونتا لہو لعب نشویلی اغه وګوره چې اعمال وکړې ته وګوره جنن وګرځا کنه پدی کلو په علاقه باندې د مؤمنانو عمل ووینی کنه قران ته ناس دي ټول راو یباناس دي ځدی جون لهو لاعب نه ده درځې نورو جون لهو لاعب ده ها وللدار الاخرہ خیر للذین یتقون او خامخکور دا اخرت ډیر بهتر دی خدا چا د پاره جزانه بچکړی د شرک نه افلا تاقلون الله یتاسک دومره عقل نشته دي جې دومره قیمتي ژوند په لاو لاعب کې صرف کو دی په وسیبه ارمن کوي کدا یو سکند تا اوس ملاو شه بیا کنه کدا ټوله دنیا ورکه خنو ملاویګي اننت یوځیناسته بلځیناستو سیګریټ راکاګه سیګریټ راکاګه عمر دې ټول خراب کو تسلی ذکر کوي پیغمبر لولې مقاصد وبای زواجر ذکر شو چې توحید نماني شرک کوي قرآن نماني ویلا کی سید پخوانو او تاسو سره جګړې کوي چراشي اقيامت په حق کې وای چې نشته نشته ژوند او نه ژوند اخر ذکر کوي قد نعلموا يقنا من خفوي انه شان ذا ذا لا يحزنك الذي يقولون چخه مو خاغم جنکی چې دی یوای او تمه هم جنکی گاولي فنوم لا يكذبونك دیتا تا دروغ جن نویتا تا خوامین و صادق ہوئی رشتی ته ہوئی تا دروغ جن نگرنی ولیکن نزوالیمین بی آیات اللہ یجحدون لیکن دا ظالمان قرآن تا دروغ وائی داوی موائی اللہ پایتونو بانده انکار کئی چه داوی دروغ دی او تا رشتی حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ابن کثیر ذکر کړي چې قال ابو جہل واصحابه ابو جہل او ذاغمر گرو وی یا محمدو ما کذبناکا وناکایننا ل صادقون منتت درو جن نو ایو اتخو کوم کډی رشتینه ولیکن نکذب ما جئت مونگا اغا خبره نمانو چه تپی راغله تجه کما خبره کې دغی سرده مونگا تا سرده مونگا از دشمن نشته ده <تصفح> ولیکن نزوالیمین با آیات اللہ اجهدون قرآن یو یو خبره توبح بنده حیران شیچی اللہ چه دا یو خبره ستا سمره قیمتی دا یو یو خبره ولې ته خواغه وکړي خبره کړې دا چې قران نازلې دا څوارلاسو کلمه کوي او حاصلې دلته راووتو جنندها پرستو سره د چې دشمنی نه ولې دا د پدیه مسئله باندې پدیه عقیده باندې کدا دي پریخو دا نو داس دشمنی نشته دی ټول خیاوبل سره دوستان عمرګری و بعد داد دی مسلی پو جبان دشمنی راقل ایخان کنی چی سوکنکی ناغی آغا دی دي دی تولیو برسرپو دیو دسترخوان دی دستر خودی مسلی جدا کردی خلقنو بی آیات اللہ یجادون ابن جریر وی قد کانا فیهم العناد معا علم منهم بنبوتهی خفو جدا پیغمبر دی خفو جدا و عناد اغسطیون یجحدون معنا کہ امام راغبو چې جهود څه ته نفیو ما فی القلب اثباته و اثبات ما فی القلب نفیه جهود دی ته وي چې ځړکی د سئی او چې په جواب باندې سوې ناګادي پزړکه نشتا دیزه یوهود وی ښا دغه فرعون پزړکه دا و چې موسی علیه السلام په حق ده واستقنته ان پوښوم او په خلیوی چې نه دا ساحر ده نفیه ما فی القلب اس باته و چې زړکه سو نا بدبخت نه وی کنه نه وی او اسبا تو معفل قلب نفيو اچي بوجي به سوي ای نو نزل کي غنو بوجي به وي ساحر ده نزل کي خو سحر ساحر وتنوې کنه دته جحود ویل شي اذهم تصلي ولقد كذبت من قبلكم يقنا درو ویل شي وی ډیرو پیغمبرانو ته ماخکستانه وصبروا على ما كذبوا اوضو نغې صبر کاو صبرې کاو باغ ټولو د روغ باندې چې ریته وی دو و اوزو او غې لکم ضرر ور کول شه او زه غې و صبر کاو ترکه می پوری حتا حت تام نصرنا تر دې پوری چې راغې زمونږه مدد نته ووم صبر کې ترغه پوری چې زمونږه مدد راشي او فتح راشي لا بدله ل کامات الله او دله واده نه بدلي نشته بد لون کې د الله دو له تا سره واده شو دهله قد جا کا نبا مرسين او یقی راغلی تا تاقرآ کې خبر او حال د لږې شو په غبررانو چې دغ سخته اوسیبتناغې تررسدللي دي او صبر وکاو نو الله ولماذت را صبر کاو او دی واستانه مطالبي کوي چې موږ تدام معجزا او خیر دا معجزا او خیر خلک ان تددي په خبرو پروامه ساته وین کانه کبور اعلی کای ارازوم او کډیر گرانی پتا باندې د دې خلق و مخ اړول پا نبیل اسلام دیر دا په نبی دې سلام بوجو کنهخه چې دی ولی خبره نمنې زمما دا تدېر ګران ښکاری او دا د هرسی چیر معجزہ را لنو خوی چې دی ایمان را وڑی فینست توعتا کجرست تا قوت کیگی انتب تغیا نفقن فل ارضی چې تات کوششو کې دی اوسرنګ پزمکه کې دا معجزې کنهخه او سل من فی السمایی سیڑه اسمان تودره فتاتی هم بی آیا او رولی دیتا سموجزا نففعل دو سرد جواب بیادای دو ان کتا قدی کی گی چی دو زمکی نا یا دا اسمان نا سموجزا رولیشی نو رولکن یو دا مانا تنبیح دا او دویم پکی حیز ده پیغمبر ذکر که اختیار کے معجیزه نشتا کنه کچه رستا طاقت وی چه تاولا تیچرتا یا سرنگ پد مککی یا سیلے پا طرف داسمان فتاعت یا هم بی آیا نتا بدی تا پخوار آولی و تا بدی تا معجیزه را و چی دی سوالی استا طاقت نشتا کنه خواه دغم آنا کئی صاحب دک الشاہ یعنی انکا لا تستطویع ذالکا تردی طاقت نلرگ والمراد بیان حرسه علی اسلام قومه ایت دا بیانی نبی علیہ بیر حرسنا کو چیز قوم مسلمانان شید وَإِنَّهُ لَوِ اسْتَتْوَاعَ اَنْيَاتِ يَوَن بِآیَتٍ طاقت و که دا غطاقت که ده چه او موجوده چه ترا پیدا کی من تحت الارض او من فوق السمای یا دلان دیده زمکی نایا چې تا داسمان نا لعطا بها نراول بیوه رجاء ایمانهم در دی وجنه چه دا غید ایمان پتماو کنه نا باول راول بیوه او نا دا غطاقت کنشت خواه نو ایت که یو دا فیدا راوتا چموږ جزبه په اختیار د پیغمبرانو کې نه ای ان کرامت تاولیاو په اختیار کی نه سيارت الله سره بلت دا دراو ته ډیره رضایتا قیمتي چې انبیاوبان د ذمہ وارې سده ته الله پیغام رسول بس دغه ذمواری ده په او دا غینې سیوا کوشش کول د خلقو د ایمان راوړو لپاره سمن صبح جوړول چې ورغ دیل چل جوړو چې سچل وسروکو چې د ایمان راوړي کم کېب سول ولورکو چې د ایمان راوړي الله یذره تجد نشته یذاستخ په العقل له زه غنغه وانه نو رد دي تمامو <coughs> جماعتونو باندې چې دینی کار کوي او ته په دین په نوم باندې مشور دی چې موږ دین کوي او موږ د دین خدمت کوو موږ خو لیکن چې الله سویلي دنیا پکې نشته چې الله کوم طریقا د دین د پار هولې دا غو سره نشته د ځانه او تسجوړ کړې دی کنه چیر په دې طریقه و خلق مسلمانان شي په دې طریقه و خلق مسلمانان شي ناري سرنکیږي الله دې سره کارنه کیږي چریشو یې نه ده په دنیا کې نو دا سډېره خلقو طریقې راېست دي یا د دین ته کامیابې د پاره دنیا ته کامیابې د پاره ټولې پھیل شي ويخه تر څو وخت پکوري او بس ختم شي په کتابي جوړ دا تر سو وخته پوری بیاړو سو پی نه چي دا د یو قران دي چي تر قیامته پوری دا خو یو بخاری او مسلم دي وحده چي دا وتر قیامته نور خو کتاب ولیکي هغه سمو دي نبي هغه نيټه وي پرشي نو مول وشي بیا واسو نمنا خلق دا خو دا الله راليګلي چي دا ورسوي اخر هدي کې دو نقصان دي یو دا نقصان دې چې دغه خلکو آسیزان او کړه او عامزان له عمر خراب کوزان له قواری آسی به فیدی او بل دا دې چې اغا سلی شیا تشو نو کارو نشو خلکو ته ونرسي دا फायदा دې دو دوه نقصان مخا چې څوک د دین کار په قران او سنت نکوي نو داغي دوا تاوان او شو چې مونږ تک معلوم دي نور خو الله ته معلوم دي مونږ ته یو دا تاوان معلوم دی چې عمر خراب کو تاسو نور مال دولت او خراب کړو کارو نشو او خلق سره ظلم کو چې داغي نه اصلي شي ډډې تک ډډې تک نیک دا ګورو ته ولو شاء الله او لجمعهم على الهدان الله یو استاجک مطلب ده نه لنه شي کولی الله نه خبر پذي باندې چې دا خلق ټول ایمان راوړي په جما باندې نو دا به خکاری کنا ته به خکار کوې وله شعل الله ولجمعهم على الهدى او چې ذلخ خو خوي چې ټول خلق را جما کې په هدايت باندې چې يوم پکې مشرک ني يوم پکې کافرو بدت لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى نَجْمَعْ كُلَيْبَهُمْ وَهِدَايَةِ بَانْدِ کفارَ طریقو خدا ذا الله عادت ندي ولي اریته اکراه وی یریته اجبار وی او لَجَمَعَهُمْ سَمَانَ لَأَرَاهُمْ آيَتًا تَضَرُّهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ دې سويدا سي او ناشنه معجزه هولي وا چې ټول به مجبور کړو ایمان ته ولکنو اراد ان يصيب منهم من, من امن و احسن لیکن دا الله مطلب دا دي چې کوم خلق په خپل خپل غواو په خپل عقل مند او په خپل خنيت باندې عملو کې چغي لاجر ور کومه خپل سودو کما اغه خو پکې بیا نه کیږي چې ټوله مجبوره کړې وي ا ټوله په سي ډاندار هغه ستوي بیا پکې خو نه لګي دا چا عملی صالح ولکم دي او غیر عمل صالح ولکم دي ذخ الله پکې صالحين جدا کوي صالحين چا لري بدلی ورکه اجر نه ورکی نوزکه ولا اختیار ورکه ګورال لار بولې زتوي چې دا چا دا نظریې په دنیاګي کنه دا چا چیرې کار څنګه خچي دا خلک مؤمنان شي ته وي په قیامت قسې کوي چې قران او سنتو همړوي موږ وایو چې خلک مؤمنان فيه مسلمانان فيه په هغه طریقه باندې نو پسنګ طریقه باندې ګوروي تحفي ولا ورکا پس یو ولا غیبان امداد وصراوکا کورتوالبورے رجرہ روانو را او غری سامانو لیگا یا خدای تو فلا تکونن من الجاہلین تبکر آج جدا جاہل شوئے منگا آجت شو ادا بل جاہل شو چله کومره لګلې پیغام نو هغه نوې وتا چې هغه اصل شی دی پغې و د خلکو اصلاح کی اگر واست کوي نن دې کې جګړې دې دې کې نقصان دې او دا شر پیدا کوي ها امنګ چې کومه طریقه کو کنه سمره اصلاح شووي سمره خلق خوشو څنګه خوشاګيري پرې خو دې پټکیول اته ری خلاص کړو دي تخواله ویلی شي دي دی دي تخواله وسکارو شي په دنیا کې اسړیا د شرک نسوک باټي نشو چې ته چې اته خوي کنه زبر یې ورکره په زما چې کتا زاو کور حالو لیدو ابيو ډاکټر لنزي تاويزو ندي ساختو ندي او بدم کا ډوډې دم کا او کمس بوئکا دا لار دین لغه اسلام شووي غټکار شووي س شو الله پیغمبر ته وي چې فین استطاعتا استطاقت نشته دې نو فیز العالم استطعه بمن دونهو چې داغه طاقت نشته چې خلق ته هدايت ورکنه تاسو کې فلا تكونن من الجاهلين خطاب عام دے اے پیغمبر دغه کار د جاهلان نه نه دې مستداغي پښتن تم کوي ګان نفذ نفذ نفذ بذیک دیر راځیخه چې نفراشی نو سوال نه پیدا کی جہل کم زیات فلا تكونن نوی دې کنه نن دې کنه تا اسی او وهم د چې ذهن کې رازی انما استجیب الذين يسمعون تخو بیان کوا او قران خلق تو و روان نو قبول تی اب کی اغه کسان چاری او تقوی کی صحیح وقت کی خدل یسمعون روح المعانی قرطبیوی اراده بالسمع سماع وفهم وتدبرن اسی اوریدل نا پارا په صحیح طریق او تقوی کی کنا نا ویبا ایمان عمر اوړي هغه باقي داوم سمو شي یي موحدین شي چې په غوړ او په شوق او توقې هود کنا دا قران داسه کتاب ندي دی به د لداسي سید کیچې ان استجیب الذین اسمعون بشکا قبلی ستا دعوت هغه کسان چې غوګ دي په صحیح طریقه باندې او پورا هوش او عقل باندې لو كنا نسمع او نعقلوا او کتو دا, دا خلق یاده چې دی خوم اوری که نا نا اللاوی والموتا دا ملو را تماعی سڑیا دا ملو نسا جوڑی دا خوملی دی چی با قرآنی او سڑی بدگنی د توحید نه نفرت که اموحیدینو تا بدگوری کاغار سوک چه دی کاغازان تا بخفل موحید وی بی خلق دی زانت موحدین وي قوم سره په نشتہ نوې لکه تاسو څنګه موحدین مونږ سچاله مونږ تغلطي وخی مونږ به تا تغلطي ونه چې شل به ته وخی جتا کې دا غلطه دي نوراشه مونږ ته خپل غلطي وخی مونږ توبو باسو مونږ کو بنیتینه سره په چې ته زانت موحد وې نو لي موحدین قرانو سنت خداوي چې الحب في الله والبغض في الله من الايمان ناخذ ایمان خبر چې موحدین سره محبت ساتي او مشرکین سره بغض ساتي نو تا چې تبريلي سره بغض نو ساتو دا د چري سونه وي چې ده دان کې ده دان کې کنا اده په سنت عملنه کوي فرازي موحدین سره بغض ساتین داسن توحید دي والمعتا دي او مړي چي دي کنه نلای دغې نه پیغام شعر يبا عصوم الله الله کی قیامت کې يسم اي له يرجعون ابيابدي الله تواپس كريشيم نغ نور سنشت بس دغه کاري پاتې دي نوخه وقالو لو لا نزل عليه ايات من ربي او اي دي په مطالبه کيه کی ولې نازل نکړې شه په دې پیغمبر داسې یو معجزاته طرفا د خپل ربنن چې مونږه مجبور کې ایمان تا دا مطلب اوفسری نوې طلبو آیه معجزه وقته ولم یعتقدوا بما آتاهم اځکه معجزه وتعالى را لګلی نو دا نو. او انو پاقی یقین کو این انا نا نا نکنو ده معجزین اینکار که بلا معجزی وقتا اما ده قرآن نوچه تا او د اولی نما نلا ویلی انو لازترهم زکوی پا دیسر زمانگ اسلام نشوانو دیسر زمانگ زلو کی دلچسپی پیدا نشوانو چ مونګه مجبورہ کې ایمان ته همغه ایمان راوړو مقدس معجزہ غاړو چې مونګه اونې سیدی مړینا قل ا Ayat inna Allah qadir an yunazzila ayatan bishakal la qudrat waladhi kinazil ki moojiza da parsa qudrat shitala ha walakin aktharum la ya'lamun lekin akthar khalq na pui gi pakhpala faida o nuksan bandi che moojiza ke zamun faida nishtaan walillah khabar de deena kana che حې موجزون نمانی نو بیا خو الله ریته نګوریا ځابې یې مطالبه نکوي دی حلاکت غواړي د سترادي نو دا جوابو الزامي او دا تحقیقي جواب کوي وامامندابه فل ارضی ولا طائرن یطیر بجناحیه نشته ژوند سر په دې او نه یو مارګو چې الوزی په دوا وځرو اللہو ممن امسالکم مگر ساست پشانتی مخلوق دین دا معجزی ندی سچے چلیا گر تزی اپیسی ورکی ٹکٹ اخلی ندا سگو ری دا دا د الله گو ری نظاری گو دا جانور گو ری کنا پا گارڈن کی دا اولی خود ناشنا دونه لږه پیدا کړی کنا چاري او تا گورنو حیران وي چې تا لاسه شي زراپا ده پکه لوی غړای دی ها چې دی له اسوک کوټه جوړي آتی تا گورا چې له څنګه پیدا کړل دومره حټه استر کې پکې نخ کاری چنچلني مر استر خدااریو اللہ <سؤال> معجزہ نہ دمن دا بتن فلردی او دی مارغان تو گور په هاوا کیم اللہ وی امام امثالکم دونس تاسو مخلوق دی هم پس کی ای فی الخلق والرزق والموت والبعث دات ول قرون غیر مشتکنا الله پیدا کړی دی رزق ول ورکی موت پر راضی بیا وی جون دی کی او د دې با یو بل نه با قاعده بدل اخلي دی مې یو بل سره جنگونه او شرونه کړی کنا دا بل حدیثه په رجوندکی زجاج وای دا به تر خبره زموږه پازای خيار زجاج اده ډیره به تر زکه چې دی کې د الله قدرت خو معلومی کني غوانو جنور او ته جونځي کوله تصاجته الله ویني دې شکو دی وی چې بیا نشي جونځي کې دی اللہوی یواز تانا ستا دا ساروی او دا گڑی بیزی دا بمجن دی کوما چیقین دی راشی چیاؤ والله قادر دی پار سبان دی. ما فررت نا پیل من شین مونگن دی پریخ په کتاب کې د بیان نایو شین یا قرآن تینا مراد دی حضرت شیخ ویلو چلی اللہ قرآن هر شي بیان کردی تی بیان اللہ کل شیع اور روح المانیوی مراد تینا لوح محفوظ دی حسن بصری نقل کئ او قتادنا چې هو اللوح المحفوظ هغه کتاب یا دی یعني کہ هر شیشته ده ثم الى ربهم بیا بلا مخلوق تول خلق رب تراجمہ کړي شی مذ ذن یحشرون کہ چې انسانانم او دات دا دواب او طیور دا ټول وجوند کی قیامت یوحشرون اسی غلبی ورکلی دا زبیل عقول لهم انسا کئی جمع داسی راوڑی دا, دا خواهر او قرطبیوی دا دا ابو زر، د ابو حریران، دا حسن بسری قوال لی رضی اللہ عنہم چن البہائی ما تحشرو یوم القیامتی جانور با قیامت کی راجع مکی خواهر حدیث کی امرازی <تصفح> إنه يتبعون لجمع من القرناء الله يجب أن تكون إنه يزيلاً لأنه لا يجب أن يجب أن يكون إنه يجب أن يكون يجب أن يكون وَالَّذِينَ كَذَّوُ فِي الظُّلُمَاتُم نحن نعلم ذات دا هو کان دی چاळा دی او پتیرو کې دی نو سویني انا سو اوري انا خلوه زې کې سو وایه کنه نا نا نا دا تموتہ معنی او کړه مخ کې ویل ول موتہ یبعصم موتہ نورسی کو چې کونی اورونديو چاړای نو دا موتای کنه ها دا ولي کذاو بیااتینا لای چې زما قران دی دروږ جن کو نو تاسو تا چارو ویلې دی تخوګګي نو څاوره او نو سوي نه ميه ش الا ويذللها اوسو چله وغوارینو گمراهه کی پخپل خواخه باندې <متحدث> تل لا اختيار دی او اوسو چوغوارینو ګرځي اغلرا په سوره مستقيم دا لا اختيار دی نه په معجزو <متحدث> کشته نه د په اختیار کشته انا د سیمنصوبه سوک جوړول شي دا لا اختيار دی څنګه دا دوه بابو ختم دریم باب ذکر کئ او باقي کې د شرکياتو رد رد شرک فی الدعاء و بیا فی العلم بیا فی العبادت او بیا فی التصرف دا دریم باب د شرکیاتو دی نو رد کی د شرک فی الدعاء چې دې خلکو الله سره شرک کړي دي په بلنه کې چې بلنه ودا الله کئ یا الله یا رحمان او دې غیر لنته आवाजونه کوي تعلیمات هم دي توحید ښه ټول لفظ ګوره قول ارایه تکوم او اي خبر را کوي متا ان اتاکم عذاب الله کرش عذاب ده الله په دنیا کې او تکوم یا راشت تاسو ته من تدعون جواب ور سره دي چاته आवाज زلزلې شي او طوفان او سیلاب راشي له کله چیرولو په شانته نختیه کې من ته دعاوونه چاته باواز کوي غیر الله تدعون غیر الله تباواز کوي غیر الله سعي هغه دی بچ کول شي د عذاب نه ان كنتم سواذقين ان كنتا سرشتنیه الا وينت بوګورما چې دا وخت کې تاسو غیر الله تاووز بل اياه وتدعونا بل كذ االله تشغيوا هم قران د خپل وخت مشرکان ذکر کوي ها چې قران به جناز لیدو نو داغي اون شي وخت مشرکان چيو کنا چغي وان وسخت را لنو صرف الله ته आवाज نور به تر روق شو ها د دې وا خبره نه کوي دا خلابل سودی کدي وخت کې قران نازلې نو چې سبه ویلو تاخد هغه خبره کې چبلیا او تدعون بلکې خاص صلات چې وای الله ما ته معلومی اكنه به ما ته چې وای نو رحم در باندې راشي چې تاسو د خلوت او ګورمه فیکشف ما تدعون الیه نو لری کې الله غ مصیبت چې تاسو आवाज کړي د پاره الله تعالی ان شاء الله څه خوښي کوي الله او ځان مجبور نه دی اچه فخهای شي یک شیفو اګه تکلیف لري کیه یا مصیبت لري کی اچه فخهای نه نو بس لور شی پکینو هر شی بس ان شاء واتن سو نه ماتو شريكون ابي يېر كتا سو خپل خدایان چې الله سره شریک وې په وقته بيغي نيات دارد شرف د دعا ها تدعونا بلیاو تدعونا و يكشف ما تدعونا ضروري خبر اودری زلاو کړه کنهخه چې بیا خو تاسو بل چا تاواز نه کاوه چې خیر خیر یتي اکینه او بل سره نو د مستین आवाजونه شروع چې یا غوث بیا د مستین आवाजونه ديخه تسلی ذکر کوي پیغمبر پاک دا هو تخويف دنيوي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك اقنال لي كل دي منغا بيغمبران اممتونو تامخكستانا فخذنام بالواصاي والضراي اللويچكلين كاروكو كانا امني ول وتوانونو سرا امالو نوكي والضراي ومرزونو ومصيباتونو سرا په بدن كي تعالهم یتذرعون دا صده الله اللہوی خاص دید پارا چې ما تا عاجدیو کی اللہو سر نو نوا و بعد دا اللہ دا دیر اخوخی کنا چه او بندوی چه الله اللہ چه با دی خبر اللہ سمرا خوش آلیگی نداغید پارے پی مصیبتو نراوستیو چه با خوش آلیگی خوش آلیگی خوزی زمانم واناوستا خدایا نه اوک په دې مصیبت کې زمانه مو واغسته تزرعون جاری وکړه فلوي نو وکنه دې خلینه مې आवाज وا نه اوریدو فلولا یې جام باسنن پس ولې تاسو ونښوا کله چې راغې دې تاذاب زمونګه تزرعوا چلته فریاد کړي وې سمربا خواخوا تزرعوا چلته فریاد کړي وې <تصفح> حيات نه معلومه شوعام چې تزرع سره الله سوال قبلی ملي پخله وې کنه چې را دغه وخت کې دی فریاد کړي ما ما به قبول کړو علم ان تزرع تنفع عند الشدائد دی. امام رازی وې معلومه شو چې تزرع د عجزې په وخت کې عجزې کول الله تا فایدا ورکی پاسخ تا کی ها حکیو اسوک اوی خونکلا فلا ولز یہم ا ما کان لہم عذرن دې تاسو نو څوذر وته نو چې مونږ ځکه الله تفریاد نکاو چې هغه انا قبلین و ولین قبل ولكن قصد قلوبهم لیکن سخشو زلون د دې نورم سخشو اگر اللہ نور چاہتا سنوئی نا دا چا مالتا لکی گئی نا دا چا امونگی پا مخاقستی ہوئی دا خلق بیا اللہ سر بنیتی شور ہوئی که نا نو زلون نورم سخشی خواب لیکن سخشی و زلون دا دی خوزینا شیطانو ماکانو یعملون او خیستکر دیتا شیطان اغذ شرک عملو نورم شيطان او تو ویږې ګور الله دې چا هغه بے پروا بادشاہ دی کوي دا خو ذیل له لوشه باندې اړو ورکړې دا وخی مزیل له لوشه چې زله در باندې وسوځي نو نوروې په شرک باندې احتاک کړه خو وزینن له شیطان سمانا ان اعماله الملتی زینت شیطان چې خستکړي او ته شیطان چې دا شرک دی خو فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُو بِهِمْ کَلَيْجِ پَرِخُو دُو اغا نصیت قرآن اغا نصیت پیغمبرانو چیدی تباغی سر بیا بیا بیا بیا بیان کرده شویو نَسُوْمَانَا تَرَكُو غیر اختیاری ده فَتَحْنَا عَلِمْ اَبْوَابَ کُلِّشَنْ مُنْغْرَا پرانس دی پدی بانده دروازی دهر ده نعمتو دی امتحان دا پا رہا خواہ مشرکین باندھو گر دروازی کلاو دی کنا خواہ دیس شکمی و تنشتگوار خواہ مالون دیر، اولاد دیر، کورو ډیر پرا رہا خواہ گاڑی دا, دا پیلا دروازی پرانستری خواہ پڑیرلو پر امتحان کی را گیر دی حتی اذا فریحو بی ما اوتو تردی پوری چمستی اکڑا پاگا نعمت باندھو چیدی تورکلیشا ارته نه لتا فائدہ واسته د دې اولیاء و برکت دی او برکت ته ها او کنه یو غورو ته کنه خلک هغه هلاکیږي د لوګو توندن امري هم باندې سمره الله فضل دې د دې بزرګانو برکت ته نو حزای ظفریحو بماوتو مستیه شوروکړه اخذ نام بغتتن اومنی والناصابن فزان مبلسون وبا نو بیان او میتوخه بیان او لیا نو نب... بزرگان اسو کولرانه له مبلسون فرراوي ان قطع رجاهم امیدونه ختم شو او زجا جوي چې مبلسون شدید الحسرته الحزين چې اوسره ډیر غم جن شي او ډیر افسوسونه کوي دا شیطان شي پیزا مبلسون دا یاد کنا ار زمانه کیدا خلق شته ها دا جرس ول الله ور کړي ور نعمت هونه ده کنا چې دا الله نعمت ته جوړ شي وني ذمر بخیلان ذمر ظالمان توبه چې دا جزان غریبان زیه وي مونږه تاسو لکار ک اوپر دی بنگلا سبرا لراکاوئے سو کوئی شپیترو پیروازو سو کوئی بستکار کاوئی نو سکے خوراکس کاک باقیستان اور سا جتے کنا دا ظالمان خلق بخوا ازام مبلسون سو سکارونا پی کئی انور ظلمونا پی او شکرینہ دا قید الله ها مزګه وېدا سينه کاره مرزونه اختشی چې نن بسیر ټیه او سبب ونی هغه وې دغه ټاوله دندنته فقط یا دابر القام الذين ظلموا فريكلي شويه جولین قوم ظالمانو والحمد لله رب العالمين شکر دې الله ته په آلونکو د مخلوقاتي تارز اف ډیر دې کمیګینا پوځی لايق نون لری دې کړنو لری کې دنیا نه کنا دا رد شرک فی الدعاو اور سره د مجرمانو حال چې غیر الله توازونه کړی دین راشه او ګورې یو زل خوې نه پټ تخت باندې او په جنازہ باندې چې سچل وسره او شو وبې نه پیجنې چې دا غا سره یې ښا توبه ده الله شان وکړه خلق د نخلص کی دویم قل ارايتم او اي تا خبر را كه مشرکانو ان حزل لا و سمعكم و افساركم و ختم على قلوبكم كلا وليست سنذا و غنا او زستورګي استاسو او مہر لګوي استازو په زړونو باندې دا قوتونه د نواخلي دا ورېدو او د لیدو او د پوي چو غو ګونه د لا واخلې نو کوڼبشیم چسترګې د نواخلې نړون بشې چې عقل د نواخلې نو لیونې بشیم من الہ غیر الله نو زدی بابا چې دا غو ګونه د خوشي او رنا دی بابا اوې پبو کېشته کنه اا یا د سترګو دی دا دی, دی, دی خو نغه سترغو دغه کې دی یا کوبي کې دی د شپې نو سترغو لې جوړه کې اوسې کنا اوس خنۍ جوړه له خپخه به جوړه وي چې نذر مې راشي دا وځي ول ورکړم من الہون الله یسوک دی الہ ول الہ دی تویی کنا چې صرف دغه ګونو طاقت لري نوم وتعالاه وي صرف نظر د تواپس کې نوم نه وتعالاه وي نشي او چې لو ان تو بدن لري کې نومه ته الهه وی د اعلی هن شو پبوک الهه دې یاکوبی کې الهه دې نوخار کې الهه دې لیوني ولا بوزي هاوې دلی ونی پتا رغيږي سوال کوا سوال قبليږي سمې چار بيتي اور پوری جوړ کړی ښا لیوني بوزي ال تکه حلاوینا چزيل ونه کوما نه رب سب بیا يه اتيكم به چی درکی تاستادا نعمتونا هری او تا اشاره دا انظر اگورا فکرو کا دی دلیل تا دعبرت پا نظر و تا اگورا کیفا نصرف ال آیات سرنگی منگا الو را الو دلیلونا دا توحید و کلپ یورنگ کلپ وی تصریف ال آیات دلیلونا سنگاری را العتیانو من جهات یعنی پڑیرو تریقو ذکر کول من انزار و اعزار و ترہیب و ترغیب و تخویف دا ذکر کول دا ټول دلیلو ندی کنا چلے رنگ پر رنگ بیانی سممو می اصدفون فاللہوی دا دین ایسن جوڑی گی خوا دیکھ قخپل انکار که یوم اخ دا قرآن نام درہم قُلْ عَرَيَتَكُمْ اَوَيَوْتَا خَبَرَّكِمْ اِنَتَاكُمْ عَزَابُ اللَّهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً قَرَاشِي تَوْسْتَ عَزَابُ دَ اللَّهِ نَاسَا پَ دکا اگر کال دغس نهو بجیوه غرون الو پکتا باندی مخلوق پکلال پکتا باندی حقیبی ازان سمول شو بغتتن او جهرتن یا مخامخو توفان راشی خلقی ب او سو کلی تر وانی دی جاز ٹکا ٹخلی او جہ رہتان اللہوی نشخ لاسے دے کار پلی شي او تعالی ما محلت تر کڑے و حل یو حلکو اللہ القوم الظالمون نو ٹک دا چڑیر خلق با بکی حلاک شی او نا حلاکی گی مگر قوم ظالمان ظالمانو ته تبا حلاکو اے او که کی خو خلق راگی نو شیدان شو اغید پارا و خشوا و ظالمان تب حلاق و ایخا اغید تب نه نوی اگور مشرکان تب شیدان نوی خرطبی ذکر کئی وی ذالک تنبیح علان المومن التقی هو السعید ایات کده اشار دا تنبیح دا چه مومن مسلمانی که نا اغب آمیشن ایک بخت سوان کان فی البلاء و فی الآلاء و النعماء که په مصیبتونو کې پروت نه داغه نه خپل سعادت چتنځي ګوره ښا اګه په نعمتونو کې پروت نه هغه سعید وای ښا وان الفاسق الكافر هو الشقی او کافر او مشرک دې کنه دا بس بخته دي کیف ادارت علی الاحوال اگر کدیر مالونا دولتو نئی د را دتا بختورو نئی اگر خواه اگر قرآن تا پا دی پوکی تو خوش جسوک مالداری نتا بختورو نئی لائی ها غلط حبر بنکه بختور خو مسلمان دی اگر کداغ ایس نئی داغ دی پپوٹوار را باند پروت تکا نا خوشو دا دیر بختور دی خواه او کاغا مالدار دولتمند او سیٹو توبا توبا چننګار دی واخلې نو سباب بل واخلې وي دغه مې خوخه نشو دغه شقیده بدبخت ده د مال دولت تمګوره هل یوه لا ک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرين ومنذرين الله ای مونږه خو نه لګو پیغمبران دنیا ته د بل د پاران چې په خلقو دي زمونه چې تاویزونه دي کی یو سختونه دي کی یو خلقو له دي کوډي راو باسیو دلباش د وسرای نه ته تا خو شیطانان دي دی دا کوم له دنیا کې مگر خوشخبری ورکوونکی و منذرین او يراونکي ولا قدرت لهم على اظهار الايات وينزال المعجزات دغې دا طاقت ني چې تعالی معجزې او او امام رازیوی تفسیر کبیر کې ویذلک مفوضن الی مشیت اللہ تعالی اخذ الله کارو نه دي چې خو خای شي نو ضربه کده لیکنینو د پیغمبرانو خو صرف دغه کلمہ پیغمبر رسول فمن آمن روڑا او من امنا اچی مان راولم واصلهم او عمل یو کوس عمل صالحم امنه بالقلب فذلکی ایمان لذے ورک او اصلحا بالبدن او په بدن باندې عمل صالح ولا خوف الالم نبیر فدی باندې ولا هم يحزنون ان بدی غمجن شي او هغه کسان چې دروغ جنې کړه آیاتو نه زمون غا یمسهم العذاب او برسې دي تا عذاب بما كانوا يفسقون د خپل عمل په جواب باندې چا می شي کفر کوو فسق کفر شر قال الله أقول لكم عندي خزائن الله رد شرك في التصرف وفي العلم دعا شرك الدعاء ذكر سرد ما لها وما عليها ورد في العلم في التصرف ورد شرك في العلم امتعصت ما سرد الله خزائن وما سرد صغور وما سرد داخد د سن د ا پنجاب پیرانوې خلکو ته دا خزاني غي سر دي ال تکي څوک صابون راو باسي کارخاني دي وسره خه دا دي سره دي واه چما سره خزاني نشتا ولا علم الغيب ان کوئی گم په غيب وو نه نیم خبر د خپل ځان د حال نه نیم خبر ولا اقول لكم اني ملك او نویم تاستا چیزو چرت اسمانی، ملک یما روحانی، مخلوق یما او نویم تا سیو خبری کنو کئی سوکو او نویم تا سیو خبری کنو کنو کنو و لیم عالم الغیب سر ایلی عقول و نوی او نویم تاویل که بریلیان دیزه که تحریف که دا قرآن وینا مالتا پا قرآن نپویگی او نویم تا پویگی ویسنګ ودا هو غوي چې تاسو څنګه او را سره خو را سره شته دانه چی نشته قطه ستنه وایم ګور دې تحریف ته ډیر زې کې چې کلا یاد توحید را شي کنه مدي ته تحریف تیار کړی ښا نو الا عالم الغيب کې وسوې دلته خدا سن دی وی اقولو بلکه اخكاروي چنه بو وي غم پګېبان دي انا ويم تاسو تاسو زموږ ملکي امان ان اتو ویلا ما يو هاي ليا مروان وګر پاکه قران په سيچو هاي کولي شيما تام قل هل يستوي الاعمى والبصير هو یو تا چې ولي بنصافي کوي آیا برابر ديون اوليدون کې دغه خلقرت کي چاغي وي نا نوې ټول یو خلق دی یو مسلمانانیو دا ټولي منځونو د سنان نه کوي یوشان اؤ کوي کنا الله ویني اؤ شان دی تړون اؤ روغ یو شان کوي اولاد تفکرون اے خلقو ل سوچ نه کوي د الله په کتاب کې و انذر به اللذین یخافون یحشروا الی ربهم او یارو په دې قران سره هرې سره ډخا دا ته وایي د خپل طرفنا جمعه سره سي اختيار نشته حقي مطالبي کوله کنافه څنګه پیغمبري چې تاسو سره خزاني نشته ته غيب نه پويږي ا او استاد سره تعلق نشته څنګه پیغمبري نو یاده تسليوا او ذم وانذر به الذين استاذ مواری داغه ها او یارو په دې قران سراغ کسان یخافون ان يحشروا الى ربهم چې دغې کې يرښتې کنه ها قران هغه چاله فائدې ور کوي چې ير پکې ښه او ډیر کمنو بس چې چا زړه کې يرې نو قرآن لراځي ښه هدا چې نه راځي دا په دې کې رانیشته و یراوا قضیسرا ستا یرا با فیدر کی اغه خلقتا چریگی د قیامت نا یحشر وی لا رب بیم کی دی ورا جمع کړی شیخ خپل لب سرا پداسه حال کی لا سلام من دونی ولی نبی بغیر د الله نادید پارسوک مددگار ولا شفیع انسوک شفیع شفی شفاعت کو ان ولی شفاعت خو الله کین او اغه غافیر او مشرکان د پاره خو نه کوي کم بیا کوي او لیاکی نو اجازهت غواړي د الله نه بغیر د اجازهت نهونه کوي به شفيف حقیقت کې الله شکن اغه د دې پاره شفاعت نه کوي نو ته او ير او او ير او لعل یتقون دې د پاره بچ ځان بچی د شرک نه ولا تترذ الذین تکله چے هغه دعوت شروع کوم مشرکان او تووی چاو بالکل درزو اوس تا خبره مانو و دغه حلق ځان نلری کها تا تچرا جمع شو دی کنا چې د اصل نسل پته نه لګی چې سوک دی سوک شو نو چې نه ولا تطرض الذين اغه کسان چې ری بدل نکه ز خپل رب او بیل غذات ولا شي په صحرا او په مازي ګرځي يذعون ربهم يذكركله اصل شيخ توحید دی کناخه او په توحید کې اصل شي دعاد आवाज مخ العبادت اغي چې خبره نور الله تفریات کوي ابراهيم نخوي يذكرون الله يدعون ربهم تللا ذکر کوي نو زه حا کوي عبادتونه تللا بندګي کې شپه او ورځ ابو جعفر وای يتعلمون القران اره یوه ما ناتاسي لګي بل غذا ته ولا شي زده کوي په سهار او په مازګر کې دغه کار کوي او قرطبيه وكشافي چې المحافظه على الصلوات الخمس المكتوبه في الجماعه بين زوال من زنه کوي سر د جماعتنا يدعون ربهم بالغدات كلبا كرا لا ټول په يدعون كرا لفا لذا سي خلق وتذان نشړي او نيت ته وګورا يريد نواجهه مطلب یا دا اللہ رضا دنیا ندا مال دولت ندا چرمینی او نوکری او منبری ندا یا یریدون وجہو ارادہ کئی دا اللہ دا رضا خالص نخوا یریدون مانا سو ایخلصونا نیاتهم فی عباداتهم قرطبیوی نی تو نه ډیر صفای دی په پلو عبادتونو کې ښه دغه روح الماني مو يت واتم الاخلاص فيها اے مخلصین له اراده لري خالص د الله د رضا ما عليك من حسابهم من شین نشتا پتا باندې د طرف نا سبوجون دي ستنا سووالی په قران د کوي او دینز د کوي تاباندی سبوج نشتا وما من حسابك عليم من او نشته دې ستال طرف ناپدی باندې سبوج د استاد دو استاد او د شاګرد او اصول لي بس چې د دوارو طرف یې نه سبوج نه یې بل باندې حساب سمانا ريو معنا کوي حساب الاعمال د دې د عملو کتاب با الله کوي بوج نشته حساب الارزاق دډې بوله الله ورکی تا باندې بوج نشته ادغه سه ایکفایته هم ابن جوزی تدریوالمانه کوي چې دیتاته راجمه شوي د بلال سلمان صہیب خبیب د کوم کوم ملک نراغلې دي روم ناو فارس ناو نه تا باندې سبو جنشته انستا ترپ ناو په دې باندې صرف دین ز د کول وینو ف دا ظلم ظلم هم ک د اوشال په د کوونهظالین مشیبه ته د زلم کوکوونه شړ که نه بس نثبت و کووته د پاره چې غدي او ن ش ځکه په سرین ووي ماواه یکونو هم په چې شړلې نه دینه نسبت نسواد ظلم ورته کیږي داغه تنبيه ده دا چې الله ذکر کوي ها وکذالک وطننا بعضا ببعض تسل ذکر کوي ځکه په دعوت کې چې وی وی کنه وانزر په دې قران سره خلق ویراوا फायदा وتن اخلي چې چا ځل کې رايي ها او چې کوم خلق راغې ناغي مشالن دا قدر کوا امتحان واخامه خای څنګه داغت خلق او دا معزز خلق با په دې خندا کوي نو دې صبر کوي نو دې وکامیابي په امتحان کې نو او دا اوله عقباته عقباته ستونه چې حق پرس کله مساله شروع کی نو دې امتحان پر راضی دی خو اکثر کا کنه انو مالدار خلق او داز اشراپ خلق ور پوری خان دی پیلکا ستا پا خاندان کی خوش آئلم نو کرده تو باکی مولاش ہوئی دا ٹوک مز خریب اکی که نا اسوک بوتا ہوئی او لکا دا کار نو کرده ہوئی چه پلار کم کار کرده ناغبا سڑی که نا اللہ یو کذا لیگا پتن نا دا غسی مونگ امتحان کرده بازا هم بے بازن دا بازی خلقو چه مومنان دی پا دے بازو نورو سرا چهاز دا دنیا منافقان دی او مشرکان دی لیاقولو او بوائی معزز او اشراف حلق اغنیا اها من الله علی من بیننا دی علیمان شو او دی حافظان شو عذیبان دے اللہ احسانو کزمون پامینز کے خلق قدروي زت کوي کنه نو دا مالدار خلق خپای ښا خا. ای ګوره چې مونږ راشي نو مونږ څه سپیساله نه وي چې دا څوک راوي څوک را نه وي هجي استاد راشي طالب راشي نو خلق وته او زيو تفریديه 발ق او تقديه عندي له په دې ډیره اوسوار کي اړې په ګوري څوک دی وې ما پلانینو څه ده کنه یاد کړې احاولا ایمان اللہ علی من بیننا ای داغ خلق دیچه اللہ احسانوکا پدی باندی زمونگ پامینز کیم مونگ داغ سی جڈ پاتیشو ادی علموکا مونگ دا قرآن ننو خبر او دی قرآن اوی نو اللہ جواب کی علیہ سللہ و بیعلم و بیشاکرین ولی او پوہ پتاب داروان چې څوک دلته تعبداریکې نو الله به له عزت ورکېم اږي څوکي تعبدارین کې ناغه به دغه عزت یې په دنیا کې ټوک یې وسخریب کینو دا ته څللیه یاوا هغه چې دا به راضی یول او ته وګوري بځوان با کېګ نه اsene چې د علم نه انکار وکې چې ما pore خلق خان دی او ما تاسو پیسه وویو څوک راتوي چې لکه داري مال کمځه دا مال یې تامزولی پسڑی پوری خان دی خوا سورہ سبق دے ہوئے تو کتاب ہوئے تا تبوی خوا دوڑی قایا ہوئے کشکور تمام ہوئے علیکہ دا کتابو نا دی او دا تا ٹوکی کیا پا دا پوری کا نا ادا دے مطلب دی چې دا سبق پری دی او بیا چوکا پلاس کی کی دا ٹوکی مسخری کی شان ذکر کی دا موحدینو ترغیب موالد موحدین او تا ویزاجا کلزی نا یومنوب ایاتنن کله چرشی تا تا وکسان چری محبت کی زمون غیاتن نصران قران سره شوقی محبت یوز دکیه فقل سلام علیکم نتو تا تصلیذ پاروایا چ په خیر په خیراله ډیر په عزت سرهاله ډیر خزے تراله مرکز تراله سلام علیکم قرب بیوی معناو سلام علیکم الله فی دینکم وان بوسکم الله یستاسو دین او دنیا دوار محفوظ کی ا سمره دعا ته حق پرستو دعای گنه خ دین نور لار گورے. اسلام چلو نور زی اسلام علیکم و یرمه متانګوا نیلم بی زتی ولیکے سلام داسي چې ځان تعلیم وې د علماء والسلام کا وکنا چې السلام علیکم السلام علیکم سي اج بیا رخصتای کنا نوم بو ته چې لاس ورکی چې استودع الله دینک او امانتک او خواتیم عملک تر حق پرستو الفاظی کناخه چې څوک رخصتین ودا بو سره وې ځان سره وایو تمه چ استودع الله دینک او امانته کا او خاتمه عمل کا الله تسپارم استادینو ستا امانته او ستا خاتمه د عمل چلای د په امن سره او ساتی کنه نو تا دعا بو تکه السلام علیکم جو شکرا شي قران له بیا وله تسلی ورکې کته ربک معلانا نفس الرحمن جلال لازم کړي دا است تاسو د پارازان سره رحمت الله په خپل ځان است تاسو د پار رحمت لازم کړي ها انه شاندار یم من نامله منکم سو ام من بجاهله چا, چا عمل کړي پتاسو کې بدو پنا پوهه سره ثم تا و من بعدي ابياتوبه با سپس دا غي نه وا اصلح او د خپل عمل اصلاح کی پوره کوشش شروع کی بنو وفور الرحیم وشکل الله بخشش کو ان کے ذی میں حربان در روح المانی اے وجبھا علی ذاتیہ المقद्दسه اللہ په خپل ذات مقدسہ باندې لازم کړی دا تفضلن و احسانن په خپل فضل او احسان سره بالذات لا بتوسط شئن اسلا پخپلہ غوړ پخپلہ چا وتا ویل ندی ویل دی خلق وی کنا وې اداره دې د مشرانو دوا ده کنا ا مشرانو دوا چې چا سره که کنا روح المانیوی دې چا دوا ندا الا الا نفس ہی کې رد دې پدا خبر ها الله ایما پخپلہ ما ته چا ویل ندی نه چا نو سوال کړو وما په خپل ذاته خلکو د پارپزان رحمت لازم کړې چې زما کتاب لرازي نو ملائک وو توازر غړي زما رحمت به لرازي خامو خام. نو چې دا سړی لم تروزی کنه نو بیا چې کیني چا سره وېره خلې درته معافيو کې نه پوي دو چې وایو ما سلاوري نفس وسنقي چې مونږ خو دین نو خبر دا کارونه مونږه کړيدي نو الله وي چیکړی دي <متحدث> هوش به اتماف کوم کنه من اعمل منکم سوءا بجهالۃ تکدا کارو نکړی دي په نام وې دیکړی دي کنه اوز دي توباوېستا نوز غفور رحیمم غفور معنی ازاله تلعقاب سزا به نظر او رحیم معنی ایصال الثواب چې څوک یې نو عمل اجر او ثواب وكذلك نفصل الآيات ذلك لليه من غواذات كودايات نو د دلیلونو دو, دو توحید دسد پارا چی خبر واضح شی ول تستبین سبيل المجرمين چی خوخ کارشی لار د مجرمانو دتم عقبا دا کم امتحان دی تو کہ مسخریہ خوکل کنا خو چلنیا او دا ازونا د دې ټوکې مسخري او بیا وی چاله کومصله خو یو ځل خنکې دا بیا بیا خنکې تاسو ته قصه جوړ کړه ارجو مپانلې توحید دې رد شرک دې بدی باندې پتګنی نو الله یو کذالک نفصلل الايات نبی پری دې بیا بیا بیان زکه چې مجرمانو دین خو په یو جونخاره کې په یو ځل نخاره کې اگر جسور بیانیم دوم رب از دیغ اغلاقان اخکارکی کنا خواب و کذالک ایک ما فصلنا و پیازی صورتی اللہ ویلکا دی صورت کی چمسان سنگا وضاحتو کنا دقا سبا رسط و مضاحت کوما علی صحت التوحید و النبویت دلیل و پیشکم پدی مسلو باندی چی خوخ کارشی لار د مجرمانو قل اننن هي تعبد الذين تدعون من دون الله تذارا ايات ما ذكرنا تفصيل ايات نسغي قل تعاليمات التوحيد او جواب دداغ خبري چ مشرکان وي چ مون سر ان پک مرگرتے او کا کنا قل تذالا تومنات سخکاری نو تو وای چ نہ زمان شویم او تای کسانو چې تاسو عبادت کوئ تاسو توازن نه بغیر د الله نه ما تویل شوی چې دا کار بنکې پیر الله تباواز نه کوي کلا تبع او اهواکم نغوي ولې زموږ د دین ته ته جوړ سپک خکاری مشرکانم د خپل دین ته ډیر دور نوېخه الکه ګټه وسره کې ده وېدا زموږ دین ډېر درون دین ډېر خوږ دین دی وېدا دین نه دې لا تې هوا کوم نو خوښات دي چې سمخه یې نو هوا کوي اسی به خلک راځو کی دواو کوي تر څه شي دوا تاغه غسلوي خروزې وشوي نو وي ونډه خپاتې دې کنه ونډه پاتې دې یوې ورځې دواې پاتې ده نو دا دي په دین کېشته دی پیغمبر خو ویلو چې دري روزو نه په لغم نشتا خزہ هونکي کنا سره کنا دا خو دا خزې په اړخه خاون مړ شنو سلور میاشتي او لاس ورځي دا واغام کوي کنا اذنور په حق هو دا راشی او زیک سنت دا چې بدر روزو نشي و انشتن تا او تی قصه جوړکړه دا خو عايشات تي مون عايشات په کنی خواہشات مستستانه خمالوم دی ودي ودي وک دی, دی, دی, دی قضللتو اذن يقننكم رهب شم پدغه وخت کې سګونه دی په کې او مان منل موحتدين او چر بز بیا سایلار انه مما تکبیدتیان توګور غي سایلار نشي منتها د قلار دا پدی کې ورواني ولی اغي دوا کوي چه اللہ مونگ دا اخری زمانی دشارون و فسادون نو ساته قرآن و سنت تشار و فساد بوئی اگه دوا که دیده پارا خدای مونږ دا دی نو ساته اگر دا دا اوس وست دا نوی تازه حبروندی خواه نوی تازه حبروندی چه دا دیگه چالتلی و نو تیوی پیت جنت تا دی پی دو زخ تا په جنت تضی خموږ سره مرګ لريشه او که دوزخ تضی نو پنځپریانو سره مرګ لريشه دا جنہ او دوزخ بد دینو ومانه من المعتدین وای چر به میاماته هدایت نصیب نشي کستا سولاره تواولې دما فل انی علی بینت من ربی نبی پیغمبر ازو کو چې تاسو سره دلیل نشته به دلیل خبرې کې وایا و تا چې بشکا زو پداس یو دلیل يم د خپل رب نه چې ډېر واضحه دی چې قران دی وکذبتم به او تاسو دروغجن کو تاسو په کور کې قران نشته اول کې ساتو حجامت کې قران نشته ته وداسي چې قران سره دښمنۍ وکړه نا عوام اجازهن خو وزگار نهی کارونی ها روزه کې وزګار نه راوي لکن بیا خدا چې بده میاش کې خوروالي کنه خا تاسو خنه پره روزه کې راو تاسو نه په کوجه کې وقت ضبطم به تاسو درو جن کا قرآن بینن امراد بیان برهان واسرین و نذکه وتبیہی مذکر راجې کړی خا مراد ته قرآن دې کنه وይታ سره دلیل نشته و غره وایما دلیل شته خو تاسو یې نه منئنه قران تاسو نه منئنه او چې نه منئ نو ستاسو د نقصان نه رسئ چې ګنې تاسو یې نه منئنه اسوک به از د کې نه ولي دنیا ډکانه ده دی وی کنه وی چې مونږه مرګر ته نه کوو ریسوک به مرګر ته نه ما ان ما تستاجلون به مذیوی کلي چې موږ په باټلې یو نو عذاب راوله وای نشت ما سراغه عذاب چتاو تلوار کوي پاغي باندې ان الحكم الا لله دغه فیصله ده الله سره دي نشت اختیار د عذاب راوستو او یا د نور راوستو یا د زر او یا د پس الا لله دا خو الله اختیار ده خل لا داس ذات ته چې هغه عذاب نراولې داغه خویدانه ده عادت یادانه چې عذاب راولي اسې کې یقص الحق داغه کار دا ده شان یاد ده چې حق بیانوي ولی دوره پک سو کا قلمندی کا نه او خیر الفاصلين او ډېر به تر فیصله کوونکې قل او ان عندي رد شر به تصرفو وایا کچریوې ما سرا ما تستاجلو نبی اغاز چتاځوي پتلوار غواړې لقد یل امرو بیني و بینکم نو په خواو پیسې لشيوا ډیر مخکې او پیسې لشي او زماستا سوميانز کې څنګه پیسې لشيوا ابن کثیر وی لا مبا وا که کړو کنه چې ما په اختیار کې وی نو تاسو چې تلوار کول نو بس ما به با در باندې عذاب راوستو لقد يلمر بيني وبنکم او صاحب د کشافم وی لاهلکتکم عاجلا غضبا لربب ما به تاسو هلاک کړی ویم بچا ووی چې ولې پیغمبر هلاکول کوي نو یې نه غضبا چې غوسه شي خپل رب د وجه نه کنه چې دا خلق ګوراله سره شرک کوي نو چې دا غوسه سړی له ور شي نو هغه بیا مجبورې کنه نو بس نو تاسو تباکړی وے ما سره اختیار نشته والله علی بالظالمین الله خپویږي په حال د ظالمانو رد شرک فی العلم بیا تفصیلا او دا آیهت کون سارت چې دې یو آيات سره وېدو لز در نازل شي یو ښا توحید وبګي کنه ښا توحید خدا غیر ډیر خوذه نو دا آيات 59 د سورته انعام چې دولس زر ملائک دې یو آيات سره نازل شيوم داسې د بلشي برکت شته په دنیا کې ونده مفاتيح الغیب او خاص الله سره دې ټوله چابيانې کونجانې د غیب وو یوه چې ابي فقچا لن دا ورکړې هم مشرکان خو یې جناغي ویچو تقسیم کړی وی په پلانې ده لی و نوزي موارد ده دانه دسترګوځي موارد ده پلانې ده او پلانې ده فالج زی موارد ده د ګوزن او پلانې ده تپې زی موارد او پلانې ده هی د پخلی پاکستانو پخلی اما ژوندتی توبہ توبہ اغه خچابیا نه الله تعالی پرېخي ټوله تقسیم کړې دي پاولیا وباندې پلاوی نه تر ووی عنده حسرې کړلې خاص الله سره دي ټوله کونجان د غیب یا خزانی د غیب دوړ معنی ده امام رازی وایي مفاتیح الغیب معاتن خپل معنی ما شي او وی ممکن ان یحمل علی الخزائن خزانی تی لا يعلموها الا هو نه پویږي په غېبه او مغر یو الله ويعلم ما في البر والبحر او پویږي الله هغه څه چې پوي چك دي او په لم ده عمومنا وما تسقط من ورقه الا يعلمها نه پريوز يو پان د وني نامګر الله په جني او ترکم کوم وخته پوری بې بیا وتې نس جوړیږي پټول حال باندې ولا حبتن او نه ودانا فی ظلمات الارض پتیرود زمکی کی الله خبر ده دا وینا چې بوټي باکې کنه باکې روغه دا کچنجنه دا ولا رب و لا یابسن او لا ویلند دا چې نو لون شی او نو وتش نو یو تازه شی او نو مړاوي شی نو یو په دمنشه او نبی فهدیشم نه یو جوان دیشه او نه یو بیسا الافی کتاب مبین دا ټول د الله په علم کې علم د الله ته نمرات د کتاب مبین او تویل کړه دا دلیل شو او حصر کړه دې کې د الله د علم مسلو ډېره مضبوطه ډېره مدلله مزک دې آیات دومره مرتبه شو چې دولسه زرملایک ولراله او هو لذي الا غزات توفاکم چې اخلی تاسو باللیلی ذشپیم روحم د غسرهی بدنوم د غسرهی د انسان پتن لګيو فلزانی په اختیار کې نه وي ويا له ما جرحتم بالناری فوی قارنو چې تاسو یې کاوې دروازې ثم يباسکم فيه نبیان پاسی صار مالو وی خوم کی په دې دنیا کې دا که وی خ یو موده کې یو ليقضا اجل مسمى ادي په راځي پر شي هغه نه ټمو قرار شوي چموته راشي ثم يليه مرجعكم بيا دي الله تستاس راتل را به ما كنتم تعملون فحقيقه دا غي عمل چې تاسو کوليو تاسو که عمل کړئ او د دینانه خبر چې قبول شو کنه چې ثواب وو مو شو او عذاب مو شو بس وي خدای تعالی قبولی الله یذی په حقیقت بلی خبر کومه ټول احوال الله ځان سره کړو چې د شپېوم زما په قبضه کیه دروازېوم او بیاوم چې قیامت کې ژوندیکم نبل په لبه نه زه مرجو او فیصله وو ما سره بل چا سره نه وهو القاهر فوق عباده اغه لازور اور دې په خپل بنديانو ويرسل علیکم حفاظا اور لګی تاسوبان دې نگهبان ملائکه داږي په زری يوم ستاسو حفاظت کوي ملائکه مقرر کړی حفاظه دا اعماله حفاظت کی استاسو بدنونو حفاظت کوي دې دهم قسم ذکر کو <تصفيق> فوق عباده مرتن فوقيه مرتبيه لا فوقيه المكان والجهه دانجينا الله بارذو خلق كتهنا هو رتبا و مرتبه اتفقوا على ان المقصود من حصول هؤلاء الحفاظتين چدا ملک الله ارزې کې حاضر کړی انسان تم دې سم مطلب دي حفظ الاعمال وضبته عملونه ساتي لیکل کوي څوک لیکون کوي اذا ترکه مه پوره به حفاظت کوي حته اذا جاء حدكم الموت وترغي پوره چراشي او تم استاوس تمرجوا توفاته رسولنا نبيا بالقسم ملك راشي رضی کا تاو خط مشریخ پل کاغذونو غاری فابل قسم ملائک راشی اللہ وی. اخلی بیا تاصلرا ملائک زمونگا چمو شريه مز... ملک الموت تي انور ورسری دا وهم لا فریتون فر هغه داس ملائک دی چې الله په حکم کې کو تاهینه کوي د ملائک عصمت بیان دی چې هغه نه غلطي او خدای نه کوي د الله په حکم کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بيہ دموت نفس کومپل ازی کنا دلت قبر کی کنا دلت مونسرئی ننا دی بیا واپس کړی شی دل لا فیصلیت دل تدبیر تا چې مالک د پرشتیابان دی پرشتیا باندې ال الله الی حکم الله الی داغه فیصله دا تا پس شی بسو د مخلوق نه رابه تکټ شي کنه ها الاله مولا او المل حقم الا له الحكم خبردار الا له اختیار د فیصلو او هو الحاسبین او دا لادیر زر حساب كون کې نو بصیرین معنی کی دې دې کی چې مولا مالک تویدل مددګار سره نه دي دا خو دې حل بیان دی او د الله فیصله څه ده د برزخ فیصله چې یا عذاب دي او یا ثواب دي او هو سره الحاسبین نو یا کله امرات قیامت خبره ده او, خبر او یا د برزخ خبره چې الله تواپس واپس شې نزل تسوال جوابو هغه پس بیا یا عذاب یا ثواب هغه ته امرات کل من ینجی کوم تعلیم د توحید اوایا وتعسوک بچ کی تاسو له رامن ظلمات البر والبحر داغه مشکلات او د وچو د لمذینا ظلمات نمرات مشکلات دي زګدا یو بل سره لازم ملزوم دي ایمن شداید ما استعیرت الظلمته للشدته به زوی عمرت ته سختې دي خو ظلمته اوسرولې بس دا لازم ملزوم دي او بل سره چاوه ده سخت راشی کنه مسترګی پتورې تورې شي نظر ګډ وړ شي ظلمت دی توې کنه الله یسو کوم بچکی په دې مشکلاتو د وچه او د لمدی کې تدعونهم تاسو پر یاد کاوه الله تعالی تضرعا وخفیا ډیر پاجزه سراو پرورو لن ان من هازیم او وايي چې کله اخلاص کړو د ننکوننا من الشاکرین نو خامخمو بعد الله تابعدار شم نو لې بچی کنه وله بچکی زګد وای غخته بیره په آداب وسره څلور آداب پکې رالو نو دا دعا الله قبلی کده مؤمنې کده کافری ښا یو ادب تدعونهُ الدعاء بل ادب تزرعا بالاذب خفیتن خفیتن خلوص ولی ګوره کوم عمل چې پټي نوغي کې اخلاص وکنه سوق چې عمل په اخلاص کوي کنه هغه نخکار کوي هغه داغه او د دا الله رحم یې او راضی ښه نو اخلاص دا, دا چی چی دی چې هغه عمل خفیتانه یې ښه اځه چې موږ یې کوي کنه ځکه اخلاص نشته ځکه خدا قبليږي نه کنه او صلورم من الشاکرین شکر تابیداری نو جدا سلو ورو ادا وسره دعا او شنو الله قبلی قل الله ینجیکم منها دی هو جواب نکئی چې تو ته دا چا بچ کړې دی وړه چا دواونه ها هاوی دنیا زنګل د زمرونه نه خالقی یولی اشته کنه دی ګور دا خبرې کوي بیا قل الله ينجيكم منها هو يوتا چلا بچکی تاسو د دې مصیبتونو نه هم ومن کل کرب او د هر مصیبت نه و بل څوک نشته چې تاسو بچکی سو مان تم تو شریکون بیا تاسو خپل کار کوي شرک کوي ګور تا سره شرم نظر چې الله بچ کوي چې موالي بیا شرک کوي نو وی بیا په نیم قادر چو بس دق بچ و په پا دبانی سختن را دی قل هو القادر و تعلیم دا عظمت قل هو دقا اللہ قدرت و علا دی آلائی ابعث آلیکم چراولیگی پتا سبان دی عذابا عذاب من فوقکم دا برنا دا اسمانونو او من تحت ارجو لکم یادلان دی چې چزمکا دا سیلابون براشی زلزلی براشی دا عذابونا او یلبسکم شیعان او یلبسکم شیعان یا بوم خپل مين کې ګډ وډ کی دیو بل دشمنان بوم کی او وسه ووس پنې راواله و یذیک بعضکم باس بازو او بسکی بعضه تا عذاب د بعضه ذلاسنا تم دلع عذاب دې دري وळे ذکر کړو کنه ها حدیث کې راغلی نبی له اسلام و کی ماسوا لوک دلانه دري نو قبول شو یو نه ما دا ویل کو چې یال لازم ما او مت په خانو امتون د ازابونو په شانته پمراولي چې بس ختم شي زما کده قصی پات شي نو وی چې دا قبول شو او ما وی چې یال لازم ما په امت باندې دشمن مغلابقای چې بیخو باسي استیسال یو نو قبول شې نه هر زمانه کې وای او م دا وی چې یال الله کلمین کې یو بل تمودره <تصفح> چه بس یوب بل او پا بوجوک ایچی او کدروک راخی جی نویوی چه نا دا بایی ناوشتے که نا یلبسا کمشتا که نا خواه ابن عباس مانا کی رضی اللہ عنہ چه فوق دا مانا ام من الامرائی والصلاةوین از ظلمہ چه ظالمان مشران ظالمان بادشان و دربان مقرر کم امام بغوی ذکر کلی او من تحت ارجو لیکم ایمین العبید والصفل دا کسانیان با پیداشی ہو ڈاکوان با پیداشی دا بلوی عذابی ولی اگی چیو گی شنو اگی خوبیا چکو نا لگیی کنا اگی با در با نروچت کما دا عذابو دا خومر وقت کشتا دی یا با گرد ورڈ کی تاسو وبسکی عبادت عذاب دباد وذل الحسن انظر وګوراں تل خبر څنګه رښتیا ده که څنګه صرفول اړو راړو دلیلونه د وحدانیت لعلهم يفقهون دې پر چې دیپ یشي په توحید باندې تعلیمات تی کا نسوره قل قل لفظ را دي وکذب به قوم درو جن کو دې قران لراستا دې قوم قریشو وَهُوَ الحق او دا, دا, دا خو د دروغ کتاب نه دا حق کتاب دی د خو خدا یق نو چې دا در روژ کړی به احته معنا دا د بی ظمیر پران تراجیر د ات که نهڅو کې عذاب تراج کوې خو به احته ده ګور دغه کې قرتبیزیکر کوي د یل بسا د لاندې د خپل زمانې اوس کالووش تیر شوي دی فإنه يتبعون في الوجود فإنه هو المشاهد في قد لا بسنا العدو في ديارنا ويشمن راغي جميعاً في كل قرن استولى على أنفسنا وعموالنا جميعاً في مالون قبض وقلع نفسنا قبض وقلع مع الفدنة المستولية علينا اوغه فتنه ده سه چې اوس نلري کېږي زمونږ نه وي ولي يقتل بعضهم بعضا قلقيوب الوجن لګي اده او يستبيحو اموالو بعضنا بعض او مالونه یو بل لټ شوېخه دا هغه د خپل زماني خبرې کوي اوس وکاله شو اموایو چې ګنده موږ دا وسيو قل است عليكم بي وكيل هو يا وتعزني په تاسو باندې ذمہ وارم سمانا لي اجازيكم بها زدل سزا درکما چې تاسو تکذيب وکړ زه سزا نشم درکول هب الله در, در کوي بیا زدل هدايت نصیب کما نما سره د اختیار غونښت لیکل نبی مستقر له هر خبرې د پاره وخت مقرره دي او سوف چې په به الله چې مقرر مقرړ کړی نو هغه لې واخ مقرړ کړی هغه بیا تأخير ناراضي ویزاره الزی نا يقوزون آیاتنا تعلیم د مؤمنان ته او ادب چې د قران او د توحید ادب وکه کله چې وی نه هغه کسان چې لريږي ای په آیاتو کې تحریف یې رد یې کوي ڈوکی ور پوری کئی فا آریزانو اے پیغمبر مخوالاو دینا حتی اخوضو پی حدیث غیره طرق پوری چلگی اشی پنورو خبرو کی دری معنی دیلان دی مفسرین طول لی ابن عربی ام حکام القرآن کی چوی حاز آیا دلو علی ترکو مجلسه الملحدین آیات وی چې موږ باندې لازم دي چې د ملحدین او باطل پرستو ناس تنکو وغيږره فريد وسائر الکفار ټول کافران عند اظهارهم الکفر کل چې هغه داسخاره کوفر او شرک کوي نو الله وی مونږ ته خلق او نظام ساتي پدغه واه هو فی حدیث غیره کی اشارہ دزیتا چې دعوت بنپریږي دعوت خوبا توار کوي او جدی په دا خبرو نه په نورو کې مشغول شي نو بیا دعوت ور کوي فی حدیث غیری وایما ینسینک شیتوانو او کئیر کی ستانه شیطان څه خبره فلا تقعد بعد الذکر اعمال الظالمین نکلوچت یاد شي کنه نبی او سلامو کنه مگه نه پس د یاد شنا ذی دی قوم ظالمانو سره مفسرین وی خطاب عام دی پیغمبر تن دی ذکر شیطان په غو غلبنشت چې خبره تینا یې رکی هغه مونږه تاسو ته وی چې ګر راستاسو نه خبره یې رکی او ناس یې وسره نو چې کله ته یاد شي نبي اوا سره مکینا <تصفح> ذَلِكَ عُمُومٌ فِي النَّهِ عن مُجَالَصَتِ سَائِرِ زَوَالِمِينَ مِنَا هَلِ الشِّرْكِ وَا هَلِ النِّفَاقِ دا عام دیوئی خواب هر باتل پرسنا وزان ساتی سوان کانو مظاہرین او غیر مظاہر کاغی احپل کفر شرخ کارکی یو کپٹی اے کئی او بستاتا حکم نچے دینا وزان ساتی او نذیر خلقو چری ویلو چې بیا ولی دا وټ لوم نزو یا وسره مخ کې ناس پاس یو نپاګی باندې الله نسی و ما الذی نا یتقون من حساب ایم منشین نشته پاګه کسانو باندې جزان ساتي جزان د کوفر او شرک نه ساتي نپاګی باندې نشتره د حساب د دې خلقو نظرهم د دې صاحب کتاب باندې سره کې ها ولیکن ذکره لیکن بیان باوتا که لعلهم یتقون شاید چیدیزان بچ کیم صرف دعوت بار که نور دی سر با دنیا تعلق نس آتی غم خوادی او تل راغل دعوانی ورسر دعوان وزر اللذین اتخذو دینم پری داغ کسان چه غین ولد اخپل دین لرا لعبا و لهوان لوب او وغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا او دوکه کې چولې لري دې لري ژوند د دنیا دا کاران امر دی پاتړک سره چې دا خلق پریده چې هیڅ په دین لوبي او ټوکې نیولې زی زر هم معنا خدای چتا او شی نیولې پری دې کنه نو کارت ویوي نه ذره غمنا اعرض عنهم مختناوالا اوليس المراد ان يترك انزارهم دان انزارهم دا مطلب نه چې دی به د تو بیان نه کوي د تو دعوت نور کوي خو دی سره وتعلق نساتین اور د دنیا والمراض ترک معاشرتهم ہم خادیہ دعوصر امولہ تفتہم حدیث را گپ شپ دعوصر نکے۔ اولات رکو انزارو متخویفہم دعوت بوله هم خاور کای. چې دوکا کې چولی دی لره ژوند دنیا نخپل دیني لوبي ټوکی جوړی کړی دی ابن عباس رضی اللہ عنہاوی جعل اللہ لكل قوم عیدا الله هر قوم له اختر جوړ کړو داستا او داختار وردا يعظمونه چغيبه تعظیم کو او يصلون فيه عبادتونه پکی کول ذکرونا دا چې کوم مؤمنان خاصه ثم الناس اکثرهم من المشرکین واهل الكتاب هذه خلقو و شرکان و اهلی کتابوں اتخذوا عیدهم لحوان و لعبان عقید اختر نا لو بیٹوک جوڑکلی بوتانی پکی گمرہی پکی میل سنی پکی دا اختری دا عیدی دا مسلمانان نا دا مسلمانان و اختر نئی چگی کہ لحو لعبی و الحیات الدنیا و ذکر نصیحت کا دیتا په قران سره ان تب سل نفس چراګیر نشي او نفس بما کسبت پاغه عمل چیکړی قیامت کې لیسلامن دون الله ولی ولا شفیع بیا بنیدو د پاره بغیر د لانا نو څوک مددګر انه څوک شفاعت کوونکې نو ته بیان کوا چې خلق د دین اخلاص شي چې قیامت کې بیا راګیر نشي ولې دا په قران سره اخلاص شي وَإِنْتَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ او کورکی دا نفسو چراگر شوئے دی طول دنیا کل عدل لا يوخذ من آنبو آغستی شددنا فمال نخلاصی گی پا دولت نخلاصی گی اللہ وی پا قرآن بخلاصی گی اولائک اللذین آداغ کسان دی اوبسلو بما کسبو کم دا دنیا چلو بی تو خجور کل عرسون دی میلادون دی مستی دی نهمونشته نه ذکرشته نهسبقشته تو به توبه تاسو په شي شوکې که نه دغ یادې که نه تا شي شوکې چې څخ کاري نو د لایبان وله هوونديله یلایکې نه اوعبلو وماکسدي په کې را ګیر شوي دي لهم شراب من حې مندي د پاار سکل دي د ګمو ب شيدللی کنا فازاب نالیم اوزاب درنه کو بما کان یوکفرون دا په سبب دا غي دی به کفر کو خدا دریم باب ختم شو د سلوور واړو شرکيات رد په دعاء په علم په عبادت په تصرف تفریقه کینه